Jean-Paul, hirinkan ekin emena, aizena gaizki jan dut? Ez, ah, bon, nahiago dut. Bera zara, bada jende dira bai da? Bai, bai, bai, ikusten dena jende pixka badela. Kasua ikusiz, ikusiz giruga zertan den, ezta da bat ega izki. Goizian jende guti izan, egun eginean piluko zen, eukikinen... zen ba? ez da, ez bate bat ega bate ez da bat ega izi. Bo, finalen, uh, aldida, eta bo, arsteantza uh, izan dugu elkarrezketa, iazko garaileak, bigaraileak oraindik finalean? E, Jasko garaileak, e, aintzineko, ortekoa, izan, eh? e, aintzineko garaileak berri ze finalean, e, orduzte aurkera guztiak. Bigarren haidalan pogrobilen egiten, eta uste dut hoberik e, egitek ez denez, eh? oa ikusten du kogeran txartzen ardiak. Betxatzen dut horri Xapelak entzeko zaila izan den dela orten, zakurra, bere zakurra, du luk, e, bost, segiaren urtea joan den zakurra, bezerrengo du Sassoinik obene-obenean den zakurra, eta lan gaitza ebili goizetikunat e, ez dakititaziko duenua ez oin obanan, e, mediz, mediziduela beste bat egu ez zemaetxeo finaleko ariketak eh, aipatzekotan aipatzeko entzuleg ere deskibatuko dugu Piskat, joan behar zira hori da? Joan behar du lanera, gero eginen dugu? Segituko dugu Zer nondek heldu zira? Ni bastandik, horonaz mogailetik Eta baigurri leherta ez zera hartzein txakur lehiak eta E, bai, zenarra dut Jorge Oteiza, horan oztarra, eta bera hitzen da konkursotan, berak du txakurgorria, gorria, txakurgorria eta gorria, eta ben lagun batzuk, eta horri bueno, gara egune pasa ikustera konkursua. Eta? Nola ari dira bai gofiko ahztzainak? Ba, bueno, arras ba, maila altua dute, bai arras-arras ongi, bai hori e, bera pastu dire bost, eta pentsatzen du ba, juradoa, ba, lan bolita izan dutela, olako bost, basteko final era bai oso zaila izan da arras puntazioen dut errandutenez ba puntazio gutxi diferentzia batetik bertsera Zer duzu maid e holako ikustea Ba ikustea ba bueno pues artzaiak ba, ze lan politetun txokurrekin ba, nola moldatzen duten ba dute ba jendeak direla ba arrasongi egutelaena ta bueno nabaride ordu asko sartute egiten direla olako, olako lanak Shane arahaiten zono noxtan harizitzai zula, shuna ga aztania Bai, bera baditu ardibetsuk eta bai, eh bueno, dela gutxi bere zakur oberena hiltzaion arakil. Ta ora iba du 3 eta ta bueno, ba 3 urtekorekin ba ora ida pizkat. Ba erakusten, bueno, bai helduda maiurkoa, abuztuen 15ean da maiurkoa. Ama, kero izango da u hartaragilekoa, en aparrako chapelketa ta bueno, prestatzen duen egun horietako txakurra. Eta txakurra lehiaketatzat ona da edo egunerokoan ere? Bai, normalian txakurrera egunerakoan ok, egunerokoan dira hona, gero pues, holaoko ok egunetan bazten alda, izaten alda txakurrona binezatia surte txarra. Edo ardia direla, edo bueno. Bai, normalian denesan harran txakurra, ba, etxan laitzeko, ba, dira, bai etxan aitzeko txakurrona dire bai. Zor nongo zira? Ni tokikoa, bai urrikoa. Eta zaktaraginik, hartzaina txakur lehiaketat zale? Den, denak, bai hartzainan izta, ikustera. Zuzu partaktu? Izanan izan, demoran, parte hartuik, eta gala, kustera, zertan diren, zakurrik. Zeraitik utzi duzu? Ni juhien nintzen, juhien nintzen, erbaidu targiaketan. Ontzai dira lan ean? Ba, biziki, biziki, denak urbil dira. Zure hola ibiltzen zira, zure ardiekin? Zorla, ez tutelako zakurrik ez nire, jaja, ez bundu horretan, ez. Zer da, lan hain izgalde iten doa, jaj? Ba, ba, ba partikulara da, eh? Ba, argun partikulara da. Dena pasaiak aiztu eta... Ardiak ebiziak eta gara zakorrak dena berdin, urbil, urbila. Hor gero ba -ba. joanen, ize irabaz lehen gana amintzatzen, eh? uste duzu aiek, a, are, bortian ere, hola ibiltzen ba -ba. direla ardiakin? Ba -ba, una dira, zakorrak. Ba -ba. ba -ba, ez dira lehiak bortian... eta antzat bakarrik, eh? Ez, ez, ez, ez, Ola ari dena bortianen una da, zakorrak. Ez uste uste izan behar. Nongo da zirazu? Ni aldu da. Eta hemen zer Pentze bagnean emaztag jarririk viaipiak? Viaipiak? <laughs> <laughs> Gure altkiak jarririk du, jarrzeko. <laughs> e, Zarrzainan emaztag gira. Ah, eta nola itu dira? Z Zurexen agaz girea interesatu gontzaitu da? Obeki, jarrzen da, ez da kalifikatu ondarlana inako. Kor Korxela inako kalifikatu orten. Dula bi bai? Dula bi bai. Eta nola pastu da egongo eguna zuretzat? Sharmanteko eguna da, bada jendea, eta garrotzen gana haruare da, eta hauntzen gitu. Zure esanak mendian berdina es es da, edo olako pentsa batan egisago? Ez ez mendian egitzea. Bai? Bai. Mendian so ez zuzueko jendeek, ez zuzueko so judea egile kaldean, eta zure lan egiten duzu. Finalista honak dira orten? Bai, biziki ona dira lan Zaila uh, izaina uh, judienako, eh? den, den bat ikatzeko. Zue so, biltzien zira? Chako edo bate? Ez yes, ez, yes, ez bizik esne. Baina asena utzia. Sangira, eh? Bai. Buena uh, zmoztok izan gira, eh? Baina zera finale bereziak, uh, aldatzen dira aldi guziz? Bai, finali dako ahdiak aldatzen dira aldi guziz, eh? Eta lehen, lehen lanarenako, nolazizaitetien herziak bat batezku eta berztia ezker, hopa berak ditentu bisakuchen lanak. Eta finalian, lana berrizia delakoan, aldi guztiz Ardia berti aldatu. Tani, hor niz eta bizka alabala hontzeko. Ardiak alare beha tropakoak? Ardiak beha dute beha tropakoak, eh? baldintzak hamilatzen altu. Tropatatai bestat, artzaimatatai bestat. Eta hori bizek importantzata da, Ardiak, bedenak tropa berako izan diten, ez da inzubera difentzia izan, zakurrentzat. Burubeltzak, zaitik dira, argazkean edo... Ez, behar erran gauzabat, konkurren nako ez dira beti etxemaiten bizikia eh, ardiak, eta hau badu seantza, misel eren naga, ihitza hobeki hobeiki dena edena, aukula naukula eh, gogo honez, bide ardi tropa, deizten ez ziren ardiatea, ardi onak, onak zate, eta badugu seantza, seantza gaitza, ardi tropa horren ugaiteko baigorriko konkur garantitzu nientzat urea eta sahk da sahkuak bagdogin gurbislaian itsuri guztia basterete ilastehka eta ero basterbatetik herdiguneruntz edo gune itxi batera eraman hoy fina da hartzen eh? dura ja. e, eskuinaldetik berdua lanain sahkua berduan du, ibilbidea badu berdu pastu gune batzitan eh plu dakoite batzu na arte berdu pastu Inguruan, argdiak hartu eta kogelan sartu. Erdi handen kogelan txartu. Kogela hori etxia izan ez, izetena biskaltzaila, argdiak ez dut ez dira sobera engai nahi. Eta behin txartuzioz kogelan, behartu zaku rak, pondu guzien lortzeko, behartu argdiak atatu, behar korelain gibiletik jauzinez. Ez, ez du argdiak sartu lekutik e, atera behar, behartu berak kogelena gilera joan, eta jauzi egin ardienetatzeko pondu guzien lortzeko. Ba, ikusten dugu azken, azken txakura, ariketa hori, gaztiala, e, la urte egitu nik uste, uste dut, bon, jasko balintzak beha isi azien, or, unen jabiak dilabi urte bat zuen zakurra hoi bano bizka eta hobia, galdutuena, eta unen nako lehimiziko konkurtsua da, eta o, o, ikusten dut, zaliktasun bizka bat, hork, zakurrak ez du lertzen behar duela genetik e, egin. Eta pon du guzien lortzeko, ala berlukein. eta horrek ite naldu difentziak edo eta xapelketa ingean, xapelain aurkizien ingean edo ez. Bola ere beste finalista guztiak, hala, etxe golana, ah, lortu du, lortu du. Du, ba! <laughs> Ardiek ere, hantzu! Eh? <laughs> nah, Pentsatzen dut eta tinkoa izan den dara de emaitza abiziki. Kosti mail da, mai ona hukandela, bo urtero ona izaten da, gero suertia biskata alde behar kontra, bera uh, betratzen duta urte nere bizikitinko izan dela emaintza, eta xapelketa irabaziko dina berizia hondiz, irabazia izan duela. Birgit Jean Mercier Ez, hori hibulkatu da du. Gaztak ari behitira zuri daika. Gaztak enekitzik atzen, eta ni hori batez gaitzitzen. Bela zorg uh, finala ere izan da, denak askifite sartu behitituzte eta atera. Dena lortu dute, eta hori gauza bat behar da ardiak ona ziela. Ona den ardia erango du ez dena sobera erretxean, zakugalei lana inazten diona, baina jale, zakugalei lana errespetatzen duena eta hori behar da erran miselena ardiak eta zomaitu urte e, emaiten dula hilkus garri on bat, eneluriko eta xapeldunak, e, medezia ondiziko aiten duela xapela idarazten duela larek Epa imaiko ok, Nor dira? Epa imaikoan ez atzentugu Zaharrez egik antolatzen dugu ekimetan beraz bat da, Baigurriko epaile bat Oñatiko epaile bat eta bestia arra eta beste bat Baigurrikoa eta denborak onlatzen duna. Eta du pixka bat Hemendik lan da, ze konkurtsu eta dut entian eta eier dugu epail lehen nizaiteko. Deia zabaltzen zenuen eh, ikatian gazteak animatzea eta beste urbildu dira begi batzuk? Bai, bai, bai, bai, bai. izan dira hiru berri, bon, bat uh, ibiria demoran eta berri eta beste bi berri eta horrek posten gitu, biskabat, eh? Lepokoan duzuna, zer da nik uste nuen hartzainak hauarekin uh, bakarrika izineztela, me hori lehen zen? Hora hie ba, baina nik Lepokoan duena, da 6 bat Berda egan, e, oiuka entzatu gira e, anintzetan, eta gure anriak ere, bai behar da eta emaitza ez da beti hona izaten. Beraz, e, berda egan, zakurrenako partikurazki, ziztua oberki ulertzen dutela, oberki menperatzen, oberki aitzen, eta lan demoran. E, Etxean eta zakurra ahi kostuan lanean, beru saileko lanean, hemen, hemen, zakurrateak ez du etxeeko egunainako lahatonoia bano gehiu emaiten, Demora batez beren. Gero, gero esperientza bai, baina hastapenean ez. E, ukaiten da urdurritasuna, ukaiten da haniz gauza, eta bozaekin guk ere urdu, urdurritasunura pasalazten dut zutako gari. Eta Sistua ekin gutxiago. gutiago. Hortako hemen balietzen nugu Sistua, eta beste gisa bat mendian ere, goi txeko lanetan, hein? mendian ere Sistua haise urgunago, urektzen nukte zako gari, eta urgun artizizide lan nian zako gatekin Sistua ekin erretzio dago. Sistu dezberdina kateratzeitu? Txistu derbenina bai, e, bai, eskuin denako txistu bat, esker beste bat, ekartzeko beste bat... Eta e koch? Eskuin? Esker? Etzan? Pusa? Denek berdi nahuz dute? Uzute, ez, ez, ez bakotxeak berdi, zakurari, nahi duen txistua. Eta horzen arabera eta... bon hemen, pixka bat, men, mendian eta goxeola biziki txistua ikin, urrundielaik eta... Oduka, zakuraz pertsenda eta arte gina hono gehiago. Orduan eldoan ortan berriz. Orduan ortan berriz, da araiz, zurektege isaguken duen. Nor da? Idu lehiko isatia. Zure izena eta nungo ziren Ni igoriko niz. Hoze joratx. Bago, bigeran lehkoa, zertakit espero zenuanez, ez zergan bach da, ara, sartu dila erreski, benateratzeko, ezuan jauziteko zuen isako gogoaik. Egan nahi duzak gazte haute la, Idu eta... Vai, korleko joko horretan etzen usatia, jauziteen giletik. Eta nola itu zuzulako wow, joko, joko trebatze duzu etxan? Etxan bordako sehila horretan ta hartzen hemen joko horretan etzen usatia, eta askia izan ta, aski, aski ta egin du. Zaila izan da zuretzat egungo eguna, xakor gaztunekin ala ere? Ez, Bat animaleko konfientxeanea xakor, berakitu idurtetut eta heldu da Gaušua eta... Enitzaan seho, biztan dena, ebanakien korrean txartzeko batzitila kalitatzea atzu eta eiten altzilea berdin framofite. Gara. Sen baden bora paštitu su txakujarekin trebatzen? Sen baden bora. Eh, zako horiek batetu irukte... Eran, eh, biukte unta bide nizela trebatzen berdien gehiago. Berdien gehiago. Eunero, Aztero? Uh, Aztero, Aztian... Egu, egunero empleatzen dut mendian, ahrietan eta penceetan eh, eta gero horako joko hatun ahzeko beharzu entrenamendu bestek gisa atian ono ono, dut uh, tekniko ki ina ono hori uh, jen nahi dut uh, ahestean, uh, behar den bizpai deulo ilai tenuten ahestean uh, bialdiz, biz, bizpai duatzeezo Ez plazera akzenuzuzo zuko la koleiak eta abatean? Tozak urrekin, animak erko gaut Uh, Suztu zerre nahi dut etxian, uh, mendian animaleko lana iten daate, eta kusten duzuraik zako bat ikarri horrun joaitean dela ardientxeka, uh, ba animaleko plazera egiten zauzu hartan. Kusten duzuraik zure lana ze fruiti emaiten din ondarean, eta uh, olako joko batean biztan da, ono beste eakusteatak ero oinatira joaitea, ono beste plazer bat, ez da du daik. Amesten zero ono oinatira joaitea? Bai, izan aniz lehen ebeste zako batekin, amesten, goiziteik basien amazazpizakur, eta kusienien frango zaila izan entzela, lehike. <laughs> Arzain, uh, Shakurazle hon bat zer da gizon argi, argi bat, alfer bat? Ebe, zomaitzuk erten dute, uh, Shakurona gizon alferra. Menik eranen dut, Shakur baten ezteko, ez da Shakur bat zorgzioen ez ezten. Bakaren horrena badira pasteko eta Shakur baten ezteko behar da langilia, zen eta lehen emision gaztea Ez dut egen, Shakur beste mat, me anitz horatxa itzen duzu. Zain, gaitzki abiendelaik, behariz abiendzira haintzino, behariz johtzen duzu, apaszen anitz horre. Hore, ni Michela xerretu garraide itzeniz eta joldin biziniz. Finalista? Finalista egun, eta urroz. Ikusten zeroen zure burua? Ja. garaide? Bai, nola ekan. Haimeste, Shakur badira argunt denek umtre egiten lana, ez dakizu xuxen nola finituko den, eta seur uh, epa imailen basuten aniz lan, den ikuste egune, zen eta denakuntza dira, eta behar duzu zinez faltaigabe egin zure lana erreusitzeko lehen izaitea. Gero egun uh, berze urras bat egiten duzu, ara badakizu zure sakura kapable dela lan horren egiteko, eta gainera erreusitzetzen duzulaek eta hori beste sakur honen artean uh, ba, plazarrondiak. Kontatu dizantzira bera zure shakugarak einda ko langusia segun Bai, berixi du zeren eta badakit uh, inala itendila ene laguntziko eta bezplazer bata. Zenola ko shakurada? da? Collie hasada. Sa pureté tout et source iginen. Ba. Ushaia Ba, usatzi da, lanortan eta errixaguda da, ba, usatzi delaik. Zuk zer nahi jauzu mendian ibiltzea shakugarekin edo olako koleiaketetan? <laughs> Bi Ez memberatu du bisiklinimen yan eta ilse chakoreekin eta laniean gunguziz uh, loria da chakoreekin hasia. Gure lana hortan da eta biziki goxo da, hala. Voilà. Oniatilako nola senditzen zire? Mm, bai, bai bai. La shay, ba. Zabiste... Ez dut buria hasen nik, uh, ala, nik konten ni chakuhak chakura ontsari eta uh, iseriko satisfa satisfak mendiada Hora, denak errausitzen duzulaik gainera. Zuk, orduainitzen maitituzu, sakugari hariketak egiten jebatzen? Ez. Etxian, olako Hai. gauzak, ez. Ez, ez, ez ni alde. Etxian arzen gira etxiko lanetan, gero ez dut erraiten, eh? arbol bat hartuko dut, eta bon, shakurrak behar du arbolaren gileti joan, edo bat ez. Ola. Olako gauza atzu egiten ditut, baina ez dut hariketa egiten. En shakurrak behar du hor dreas eta... Eta orain gainen ah uh, dut